Godmorgen og velkommen til ugens sidste udgave af Jørgen Vester Morgenligheder. Før vi kan gå på weekend, er der lige en sidste handelsdag tilbage på aktiemarkedet, og de næste par minutter vil jeg gøre dig klar til at gribe den an. Vi starter med at kigge lidt tilbage på handelsdagen i går, som var farvet i grøn, og hvor der var nyt fra den europæiske centralbank. Og de kom med godt nyt til de danske boligejere, forklarer en cheføkonom. Og til sidst skal vi også lige forbi noget positivt nyt fra Jyske Bank. Du lytter til Jørgen Vester Morgenheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Torsdag var en fremragende dag på aktiemarkedet. Aktierne reagerede på den amerikanske centralbank, der onsdag var ude og fastholde renten, samt signalere, at der vil komme flere rentenedsættelser næste år. Det var noget, investorerne kunne lide at høre, og de sendte aktierne op over hele Europa torsdag. Men særligt de danske aktier havde en fest, hvilket skyldes at vi i Danmark har et aktiemarked med mange rentefølsomme selskaber. Torsdagens store begivenhed var rentemeldingen fra den europæiske centralbank. Her blev renten fastholdt, dog blev det slået fast ved den efterfølgende pressekonference, at de ikke så udsigt til nogen rentenedsættelser lige forløb. Senere åbnede markedet i USA, og også her stod den på kursstigninger. Ro på renten i den europæiske centralbank er ikke kun noget, som investorerne er glade for. Det er faktisk også et godt nyt for de danske boligejere. Det mener i hvert fald Jeppe Hjulborg, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Roen hos ECB giver anledning til et lettelsenssugt hos mange boligejere. Især boligejere med variabel rente har været hårdt ramt af renteforhøjelserne fra ECB og Nationalbanken, pointerer Jeppe Hjulborg. Han uddyber, at de fleste af boligejerne havde en rente i minus for halvandet år siden, og i dag sidder de med en rente tættere på 4 Men med ro på renten og udsigt til rentenedsættelser er rentestigningen for boligejerne bremset totalt op. Ændret står mejslet i sten, når det kommer til renter, men det tegner til rentefald i 2024, siger cheføkonomen. Også hos landets største realkreditudbyder Totalkredit, lægger seniorøkonom Svend Greinmann Andersen vægt på, at næste, at næste rentebevægelse sandsynligvis bliver nedad. Det betyder, at det næppe bliver værre for boligejende, end det er lige nu, påpeger seniorøkonomen. Bankopjusteringen er efterhånden ved at blive hverdag i 2023, hvor de høje renter fordylder bankernes pengekasser og torsdag kom der også endnu en fra Jyske Bank, der nu venter et overskud i intervallet 5,4 til 5,7 milliarder kroner for hele regnskabsåret 2023. I meddelsen skriver Jyske Bank, at opjusteringen kommer på baggrund af solid kreditkvalitet og en gunstig udvikling på kapitalmarkedsområdet. Nordnets investeringsøkonom Per Hansen peger på, at selvom Jyske Bank har tjent mange penge i 2023, og det er ikke givet, at de kan gentage det næste år, samt at renterne som sagt er på vej ned. Så tyder det på, at 2024 også vil blive et rigtig godt indtjæningsår hos Jyske Bank. Det var hvad, jeg havde på programmet til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på joinvestor.dk hele dagen. Abonner endelig på podcasten, så du hver dag bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Tak fordi du lyttede med.